Vuelta anda de riusta festivala. Aurteen irailearen 30etik urriaren 10 ospatuko dute eta egitaragoa Ustaritzera eta Arrangoitzera ez ezik Miarritzera eta Senperera ere zabaltzea deliberatu dute Herri Suinuko antolatzaileek. Horren bestez gurekin ditugu Tomas Jaxxis eta Peio Begiri. Nola pasako da urte en festivala? Beraz, irailaren ogoita amajean izanen da festivalaren estreina heldia adag taldearen konzertuarekin Biaramunean ujiaren lehenean senperen izanen da bilaka kolektiboaren saioak danzaikusgajia Ondotik ujiaren bilan ustaritzeko ahuntzako helizan izanen da demodeko arte taldearen konzertu bat Ujiaren iruan miagitzen kantala saibat Michelle Labe giren egepertorioan Eta ujiaren amajean iraganen da mutxikoaren Egunaren, behoi eta edizioa Arrangoitzen, kautere balet e, Dantzataldiaren kabalet ikusgahia Eta behizti semeak Eta e, dantzaldi tradizionala Izenen da kikibordatxo taldearekin Hara, programazio potoloa Bainan kontengira aurten e, antolatzea Festivalori e, azken e, ilabete eta urteetan Piskat komplikatoa izan baita Bainan, ara, programazio <laughs> Kargatua Kulturgile ezagun eta hauntien parean egonen dirare ez, Ipar Euskal Herriko hainbat artista amate edo... Bai, bai, bai, bai, bai, bistandena. Beti enxatzen gire gu, gure festivaletan eka jarraztea musikari, dantzari eta teknikari profesionalak horiek bizi jarrazteko. Bizki portantea baita ara horien zat datak proposatzea eta biziaraztea kulturaren eragile horiek. Baina ondoan badira ere profesionalak ez diren artistak, eta anitz badira hemen iparjaldean, eta bizik importantea da horiek ere gomitatzea guri festivaletan, parte hartzen baitute kulturaren bizian, eta eta araberaz untxada badira bietariek, badira profesionalak eta ez profesionalak. Badugu eskaintzaen ene ustez arte mailan, eta berdugu Liatu eta berditugu antolatu gauzak eta eta segi biziarazten kultura hori. Horrez gain, Michela Begeri poeta, musikari eta politika gizona omenduko duzue aurten herriuztan ustan, Peiola Begeri, gitaru berezibat antolatu duzue ezta? Bai, bai, bieritzen... Arroka elkartea alaiturik kantalasai izanen da eta Michel Labeduriren kantua kantatuko dute, interpretatuko dute musikariekin eta eta txistulariekin, eta horia hamarak etardetan izanen da gero Uriaren sortzian, mintzaldi bat antolatu izanen da usteritzen, Latsagelan, e, seietan, parte hartuko dute, Pako Aristi eta Gaia da Michel Labeguri e, olerkaria, politikaria, kantaria, egoaldetik ikusita eta iparaldetik ikusita. Eta gero, larun batian bereatzian, aruntzan, nere lehen konzertu antolatuko da. Ta jakin behar da, konzertu bakotxean, kantari bat, profesionala, gomitatu dui saninda berazian mailaren parte hartuko eta Michel Labegreren erripurturria kantatuko du nerekin